Pozdravljeni v oddaji Zofijinih ljubimcev. Pozdrav. Vodaje Zofijinih ljubimcev se podaljši od sodnosti vsaj do nadaljnega vrača na valove Radija Marš. Pred vidoma vsak drugi četrtek ob 20. uri boste tako lahko ponovno prisluhnili idejam in razmislikom, ki tako ali drugače nastajajo v krogu humanistično navdahnjenih članov društva Zofijini ljubimci in njihovih somišljenikov. Trudili se bomo, da vam bomo po svojih najboljših močeh predstavljali dogajanje na področju humanistike in specifično filozofije v Mariboru in širše. Za tokratno smo pripravili kratko poročilo iz nedavnega mednarodnega študentskega filozofskega simpozija, ki je potekal na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru. V nadaljevanju pa vam bomo predstavili nekaj zanimivih prispevkov. Laž, da je revščina moralni neuspeh je bila pokopana stoletje nazaj, zdaj je nazaj, o moralnosti revščine razmišlja Fintan O'Toole. Da naša neizprostna potrošnja uničuje planet pa George Monbiot. David Papinu pa se v zaključko vodaje sprašuje, ali je filozofija preprosto težja od znanosti? Želimo vam prijetno poslušanje. Vaša bližnica do Zofije? ww.pika 10. in 11. aprila 2018 sta Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ob finančni asistenci študentskega sveta organizirala in pripravila že tretji mednarodni študentski filozofski simpozij. Na simpozijo se s svojimi prispevki predstavilo kar 27 študentk in študentov iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Italije, Avstrije, ZDA, Indije, Kruzije, Finske, Češke, Španije in Madžarske. Tema letošnjega simpozija je bila analitična filozofija. Simpozi tradicionalno poteka pod pokrovitelstvom Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ali krajše DAF, ki združuje posameznike, ki je filozofija osnovna stroka ali poklic ali ki so zainteresirani za razvoj filozofije, posebej analitične filozofije. Glavni nameni cili in naloge društva so ohranjanje, spodbujanje in podpiranje mislenega znanstvenega in strokovnega dela na področju filozofije in sorodnih znanosti, ki sega od popularizacije filozofije in pedagoškega dela na vseh ravneh do vrhunskih dosežkov, poseben podarek je na razvoju filozofije v Sloveniji, pa tudi na sodelovanju s sorodnimi organizacijami v tujini. DAF izdaja znanstveni reviji analiza in akta analitika, ki je sta indeksirani tudi v mednarodni bazi The Philosopher's Index. Društvo že od svoje ustanovitve organizira redna srečanja s predavami in mednarodne simpozije. Najbolj znani mednarodni simpozij iz področja analitične filozofije že od leta 1993, v juniju, potekajo na Bledu. Simpozij pa se je še posebej uveljavil kot oblika sodelovanja med filozofiji ZDA in Slovenije, saj so organizatorji ZDA. Prvi teden v juniju je tako tradicionalno rezerviran za konferenco, ki se posveča različnim področjem in temam analitične filozofije. Ob Blejski simpoziji se vse bolj trdno umešča tudi Mednarodni študentski filozofski simpoziji, ki je tudi letos predstavil številne zanimive v poglede v analitično filozofsko dogajanje v regiji in širše. Organizatori pa ga bodo kot pretekla leta ovekovečili tudi iz izdajo zbornika predstavljenih prispevkov, ki bo navoljo vsem tistim, ki bi vas predstavljene tematike morda zanimale, pa se simpozija niste uspeli odeležiti. Ob zaključku simpozija smo se o vtisih, ki jih odnašajo simpozija, pogovarjali z nekaterimi udeleženci. Daniel Mario Kasagi iz Univerze v Milanu, ki se je na simpozijo predstavil s prispevkom naslovljenjem fenomenalna intencionalnost, izvirna ali naturalistična, nam je o vtisih povedal. sem tukaj, ker da Topik, način, kaj, uh, prišel sem, ker ste mi ponudili priložnost predstaviti temo, na kateri delam, kar je dobro, ker je to tema, ki jo imam najraje. Zelo cenim ta simpozij, organizacijo, ki je zelo natančna, vse je na sporedu v svojem času, kar v Italiji pogosto ni primer. To je komplement organizatorjem, ki so se zelo dobro pripravili. This never happens in Italy, so it's uh, something <laughs> completely new to me, to be on time <laughs> for every talk. But uh, I would say that this is uh, due f uh, to the organizers which are very well prepared and very well um, uh, focused on this, uh, on this symposium. Bojan Popov iz Univerze v Beogradu je na simpoziju sedeloval s prispevkom Podnamo funkcionalizem, kratka analiza proti nekaterem ključnim pojmom. O tisih pa je povedal. Yeah, uh, well um, like how... Konferenca se zdi zelo dobro organizirana, še posebej mi je všeč, kako so teme skupaj smiselno sestavljene, Prav tako, nivo predstavitev je v večini primerov dober, čeprav so nekatere študije, ki so jih predstavili predavatelji, res kompleksne. Ob tem, da je simpozi zelo stimulativen za mišljenje, ponuja tudi dobro okolje za debato, tako da lahko prosto debatiramo brez kakšnih ovir. To je tudi nekaj, kar bi pohvalil for that it's also a good environment for da so people are freely discussing without any per say inhibition or whatever so yeah that's also thing i would komentar Tinkara Ratičel iz Univerze v Ljubljani ki je pripravila prispevek z naslovom black Blackburnovega pristopa k znanju skozi vrdilino nam je povedala Uh, prišla sem, ne, zato, ker mi je nekak profesor sugeriral, da bi bilo fajn, če grem ena nova izkušnja. Uh, imela sem se fajn, organizacija je bila zelo dobra. Uh, tako no, mislim, zelo fajno zadeva. Tamas Tokadze iz Univerze v Tbilisiju je na simpoziju predstavil prispevek z naslovom V zagovor konciliacionizmu o simpoziju pa povedal. V Maribor sem prišel najprej za to, ker sem bil izbran, da predstavim predavanje. Pred dvema mesecema sem napisal prispevek in sem svoje ideje želel preveriti z ljudmi, ki ne delajo nujno na istem področju, a menim, da mi je njihov odziv lahko pomoč. Mislim, da je bilo vse dobro organizirano. Užival sem v predstavitvah. Matej Drobnak iz češke znanstvene akademije se je na simpoziju predstavil s predavanjem z naslovom Komunikacija v kontekstu inferencialističen pristop za nas pa je v simpoziju povedal. I came to Maribor uh, for the conference to um, to compare how other people or to see what other people do in philosophy. V Maribor sem prišel na konferenco, da bi primerjal in videl, kaj počnejo drugi ljudje na področju filozofije, še posebej na področju analitične filozofije. Bila je zelo prijetna konferenca. Lepo je bilo srečati ljudi iz različnih držav in se z njimi pogovarjati o zanimivih temah. Milena Radovič iz Univerze v Splitu se je predstavljala s prispevkom o problemih modalnega realizma o simpoziju, pa je povedala, last Na simpoziji sem prišla, ker sem bila tukaj želani, ker je osrednja tema analitična filozofija. Bilo je super in informativno, zato sem se odločila, da pridem tudi letos in bilo je še boljše kot lani. Zato mislim, da bom še prišla. Dajan Plačkovič iz Univerze v Zagrebu, ki je na simpoziju skupaj s Karlom Mikičem predstavil prispevek z naslovom: Katus kot je argument, razločen, izčrpen, oboje ali nič od tega, pa je povedal. Uh, I came here after je here last year with a couple of friends. Uh, we wanted to, we were very glad with how the entire event was organized last year and were impressed today as well. Letos sem prišel z nekaj prijatelji, ker sem bil tukaj že lani. Bil sem nadušen, kako je bil dogodek organiziran lani, nad letošnjo organizacijo pa smo prav tako nadušeni. Bilo je veliko zelo zanimivih predstavitev ljudi iz celega sveta. Edini problem, ki smo ga imeli, je podoben kot lani, da se posamezne teme ne združujejo ustrezno. Na primer, letos smo imeli dve predstavitvi iz biologije in dve ali tri o indijski misli, ki pa pogosto niso bile v isti skupini, kar otežuje spremljanje določene teme. Razen tega je bilo vse odlično organizirano in je, če ga primerjamo s podobnimi dogodki v regiji, daleč najboljši tovrstni simpozij. Prispevek sta pripravila Urška Martinc in Niko Šetar. understand it. We have three handicapped parking spaces just sitting out there but McDowell here is the only one of us who actually has a handicapped placard. I have one too. Oh, come on Ruben you don't need it. I have poor circulation to my legs. Your foot falls asleep. Big deal. Jesus Christ. If we could maybe discuss something serious for a moment. Yes thank you. They have changed the soap in the bathroom to this weird orange gravelly call it. I mean come on are we a university or a sewage plant? Oh, my God. Boatwright, do you have something you'd like to add? Yes, actually. Um, what are we doing here? Having a faculty meeting. Great. Then why aren't we talking about how the number of students declaring philosophy as a major has steadily declined over the last 20 years? The Internet? No, yes. I know. No. No, it's because what we are doing isn't viscerally connected to anything. These ancient philosophers we talk about, they were men of action, literary giants, emperors of free thought. They lived in it, they, they fought for it. They were persecuted for it. The church even killed them for it. And here we are, thousands of years later, just decaying in an ivory tower of insignificant old white men complaining about orange fucking soap. Nobody gives a shit. That's the problem. Nobody gives a shit. Zofini, ljubimci, irski publicist in javni intelektualec Fintan O'Toole je nedavno za časopis The Guardian napisal prispevek o novodobni oboditvi na vides že zdavne pokopane laži, da je revščina moralni neuspeh. V članku izpostavlja misel rojaka in velikega dramatika Georgia Bernarda Showa, da bogati niso nič boljši od revnih. Če Alfreda Doolitla poznate le iz neskončno navdušujočega portreta Stanleja Hollowaya v filmu My Fair Lady iz leta 1964, se morda ne zavedate, da je bil pravzaprav mala pošast. V izvirni igri Georgia Bernardashova, Pygmalion, pride jeza na dom Henryja Higginsa, za katerega Doolitl domneva, da se je uspolne namene prisvojil njegovo hčerko Elizo. Njegovo ogorčenje ni moralno, Želi biti le poplačen. Pravi, citiramo, dekle pripada meni, zdaj jo imaš ti. Kje je v tem moj delež? Konec citata. Dolitli je član najbolj preziranega družbenega sloja, nevednih revežev. Nima nobene želje, da bi se spremenil, vendar zastavlja in odgovarja na najbolj prodorno vprašanje, citiramo. Kaj je morala srednjega razreda? Samo izgovor, da mi nikoli ne dajo ničesar, Konec citata. V drugi polovici igre se ta pošast, ki je bila pripravljena svojih hčerko prodati za nekaj drobiža, pojavi ponovno, tokrat v svilnem klobuku in usnjenih čevljih. Je čist in eleganten, poročil se bo. Zdaj je kot zgrenko potoži zgled prav te morale srednjega razreda. Kaj ga je tako spremenilo? Denar. V izjemnem obratu zgodbe je Du podedoval milijone in si zdaj šteje za dolžnost, da se kaže kot popolnoma spoštljiv. Pygmalion ni samo zgodba o Elizini preobrazbi od prodajalke roš do lažne vojvodinje. Gre tudi za pretvorbo njenega očeta iz brezobzirnega iskalca priložnosti do zgleda dostojnosti. In v tej moralni zgodbi je eden od najpomembnejših argumentov Bernarda Šova naslednji. Ljudje niso revni, ker so nemoralni. Nemoralni so, ker so revni. Ali pa, če to postavimo v kontekst današnjih predpostavk o revščini, težava z revnimi ni v njihovi kulturi ali pomankanju značaja, gre samo zato, da nimajo dovolj denarja. Do svoje smrti leta 1950 je Bernard Shaw, kot najbolj bran socialistični pisatelj v angleško govorečem svetu, naredil veliko, da bi pregnal zmoto, da je revščina ubistvo moralni neuspeh in nasprotno, da je veliko bogatstvo dokaz moralne vrednosti. Tema, za katero si je skozi življenje najbolj strastno prizadeval, je bila revščina in njeni vzroki. Preganjale so ga podobe zloglasnih slamov v Dublinu njegovega otroštva. Kot povesko z Anders Šefta, junaka njegove drame Major Barbara, citiramo, revščina ubija samo dušo vseh, ki pridejo pred oči, na ušesa ali v nos. konec citata. Prašanje, zakaj so revni revni, ima v 21. stoletju številne možne odgovore, tako kot jih je imelo konec 19. stoletja. Poročilo Eurobarometra za leto 2010 je preočilo odnos do revščine v Evropski uniji. Najbolj priljubljena razlaga evropejcev, zakaj ljudje živijo v revščini, je bila družbena nepravičnost, tako jih meni 47 odstotkov. Toda druga polovica anketirancev se je odločila za drugačne vzroke. 16 odstotkov jih je dejalo, da ljudje živijo v revščini, ker so leni in jim primankuje volje. Drugi 16 pa je revščino videlo kot neizogiben del napredka. 13 odstotkov jih je dejalo, da ljudje živijo v revščini, ker nimajo sreče. Ti argumenti so bili navzoči tudi v poznem 19. in v začetku 20. stoletja. Shaw pa je bil ključna figura pri tem, da so ljudje razumeli, da je revščina stvar organiziranosti družbe, ne pa ne uspehov ali nesreče revnih. V predgovoru k major Barbara Shaw napade neumno lahko miselnost, z katero toleriramo revščino, kot da bi bila koristen tonik za lene ljudi. Njegov velik politični prispevek je bil, da je demoraliziral revščino. Njegov najbolj radikalni argument o revščini pa, da preprosto ni pomembno ali si tisti, ki so revni to zaslužijo ali ne. Hude socialne posledice so v vsakem primeru enake. Napadel je nesmiselnost pojma, ki je impliciten v desni misli, da je revščina nekako bolj sprejemljiva, če gre za kaznovanje moralnih napak. Citiramo. Če je človek len Naj bo reven. Če je pijan, naj bo reven. Če se ne obnaša kot gospod, naj bo reven. Če je obseden z umetnostjo ali čisto znanostjo na mesto s trgovino in financami, naj bo reven. Naj se nič ne naredi za nevredne, naj bodo revni. Prav jim je, pa tudi nekoliko nedosledno. Bog blagoslovi revne. Konec citata. V dobi, ko so mnogi na levi kazali prezir do denarja in romantizirali revščino, je šo trdil, da je revščina zločin, denar pa nekaj čudovitega. prepoznal je, da ni nobenega odnosa med revščino in domnevnim pomankanjem delovne etike. Eliza Doolittle svoje rože prodaja pozno zvečer in kodežuje, pa vendar je še vedno revna. Nasprotno pa, ko je brezdelna in zanjo skrbi Higgins, živi življenje relativnega razkošja. Zato zdravilo za revščino nikoli ne bomo našli v moralnih sodbah. Zdravilo za revščino je primeren dohodek. Zapisal je, citiramo, narod ne potrebuje boljše morale, cenejšega kruha, zmernosti, svobode, kulture, odrešitev padlih sester in bratov, ki živijo v zmoti niti milosti, ljubezni in bratovščine trojice, ampak preprosto dovolj denarja. Zlo, ki ga bi morali najbolj napadati, ni greh, trpljenje, pohleb, duhovništvo, kraljevina, demagogija, monopol, nevednost, pijača, vojna, bolezen, niti nobena druga od grešnih žrtev, ki jih reformatorji žrtvujajo, ampak preprosto revščina. Konec citata. Rešitev, ki jo je predlagal, je bila, kot jo je imenoval, univerzalna pokojnina za življenje, oziroma kot bi to imenovali danes, univerzalni temeljni dohodek. Ob koncu šovove neizmerno dolge karijere se je zdelo, da so njegovi argumenti zmagali. Zdelo se je, da je ta razprava zastarela. Katera razmišljajoča oseba bi se lahko kdaj vrnila k viktorijanskemu pojmovanju revščine kot moralne bolezni? Toda moraliziranje o revščini se je maščevalno vrnilo. Ko je januarja 1983 Margaret Thatcher v televizijskem intervjuju izjavila, da so, citiramo, ko je naša država postala velika, prevladovali viktorijanske vrednote, konec citata, je bilo jasno, da je ena od teh vrednot prepričanje, da je revščina v temelji vprašanje karakterja. Glede tega, da si zaslužijo, kar imajo, so bogati zdaj tako samozavestni kot so bili kadarkoli v preteklosti. Vrnili smo se k temu, kar je Šo imenoval, citiramo, Absurdno nepraktično razumevanje, da je na nek način človeku treba dati dohodek, ne da bi mu omogočili živeti, temveč kot nekakšno šolsko nagrado za dobro vedenje. Je bil kdaj tako idiotsko ta projekt mišljen kot mera vrline v denarju? Konec citata. Ponovno živimo v svetu, v katerem imamo, kot je Šo zapisal o svojem času, otroke milionarjo ob boku revežev iz od nenehnega garanja. Ponovno živimo v svetu, v katerem nenehno garanje za milijone ljudi ni zagotovilo, da si lahko privoščijo spodobno in dostojno življenje. Ponovno živimo v svetu viktorijanskih vrednot, ki so ostale iz grobov, v katere so jih zakopali Šo in drugi veliki anti-viktorijanci. Ponovno živimo v svetu, v katerem bogati uživajo prepričanju, da nimajo le več denarja, ampak so tudi boljši ljudje. Ponovno živimo v svetu, v katerem morajo ljudje, ki se borijo za preživetje, dokazovati, da so vredni socialnih transferjev, ki jih potrebujejo za preživetje telesa in duše. In v takem svetu bi se zdelo prav, da bi ponovno živel tudi kak Bernard Shaw. Članek je bil izvirnik objavljen v časopisu The Guardian. Slovenski prevod najdete na podstrani spletne strani sofijini.net posvečeni ideji UTD-ja. Kod glavni politični imperativ današnjega časa je prevladala sintagma, raz se mora nadaljevati, toda naša neizprošna potrošnja očitno uničuje naš planet. Ker ga na ta način ne znamo ohraniti, britanski pisatelj in politični aktivist George Monbiu v kolumnji za The Guardian meni, da potrebujemo nov sistem. Vsi si želijo vse, to da kako lahko to deluje. Obljube ekonomske rasti je, da bodo lahko revni živeli kot bogati, bogati pa kot oligarhi. To, da že smo prestopili fizične zmožnosti planeta, ki nas vzdržuje, podnebne spremembe, izguba rodovitnih tal, propad habitatov in različnih vrst, morje iz plastike, uničevanje žušelk, vse to so posledice naraščajoče potrošnje. Obljube zasebnega luksusa za vsakogar ni mogoče doseči, zakaj takega nimamo ni niti fizičnega, niti ekološkega prostora. Toda rast se mora nadaljevati, to je povsod politični imperativ. In svoje okuse moramo temu ustrezno prilagoditi. V imenu autonomije in izbire oglaševanje uporablja najnovejše ugotoviteve v neuroznanosti, da bi zaobšlo naše obramne mehanizme. Tisti, ki bi si želeli upreti, morajo biti kot divjaki v delu Krasni novi svet, ki ga je leta 1931 napisal Adlus Huxley, vtišeni v tem primeru strani medijev. Z vsako generacijo se temelj normalizirane potrošnje premakne. Pred 30 leti je bilo smešno kupovati ustekleničeno vodo, kjer je bilo v izobilju čiste vode iz pipe. Danes po vsem svetu porabimo milijon plastičnih steklenic na minuto. Vsak petek je črni petek, vsak božič bolj grozljiv festival uničanja. Ob izdelkih, kot so snežne savne, prenosni hladilniki za lubenice in pametni telefoni za pse, ki nas vabijo, da z njimi napolnimo svoje življenja. gre moja hashtag Extreme Civilization nagrada izdelku PancakeBot 3D tiskalniku za palačinke, ki vam omogoča, da vsak dan za zajtrk pojedete monolizo. Taj Mahal ali zadnico vašega psa. V praksi vam bo v kuheni kak teden na poto, doker se ne boste odločili, da zanimate prostora. Za to vrstno šaro uničujemo živi planet in svoje lastne možnosti za preživetje. Vse je treba prodati. Dodatna obljuba je, da lahko zelenim potrošništvom preživetje planetov skladimo z nenehno rastjo. Toda vrsta raziskav razkriva, da med ekološkim vtisom ljudi, ki jim je mar in ljudmi, ki jim ni, ni bistvene razlike. Nedavni članek objavljen v reviji Environment and Behavior pravi, da tisti, ki se identificirajo kot zavedni potrošniki, porabijo več energije in oglika kot tisti, ki se ne. Zakaj? Ker je okoljska ozaveščenost praviloma višja med bogatimi ljudmi. Ni odnos tisti, ki vodi naš vpliv na planet, ampak dohodek. Bogatejši kot smo, večji je naš tis ne glede na naše dobre namene. Raziskava je ugotovila, da se tisti, ki se imajo za zelene potrošnike, v glavnem osredotočajo na vedenje, ki ima relativno malo koristi. Poznam ljudi, ki pikolovsko reciklirajo, hranijo plastične vrečke, skrbno mirijo vodo v grelnikih vode, na to pa gredo na počitnice na karibe in vsak morebiten ekološki prihranek postoterjeno zavržejo. Prišel sem do spoznanja, da jim recikliranje daje dovoljenje za njihove čez oceanske polete. Ljudi prepričujejo, da so ekološko zaveščeni in jim tako omogočajo, da spregledajo svoj večji vpliv. Nič od tega ne pomeni, da ne bi smeli poskušati zmanjšati svojega ekološkega otisa, vendar se moramo ob tem zavedati omejitev tovrstnih praks. Naše vedenje v sistemu ne more spremeniti rezultatov sistema spremeniti se mora sam sistem. Raziskave Oxfama kažejo, da najbogatejši En odstotek svetovnega prebivalstva, če ima vaše gospodinstvo dohodke v višini okoli 78 tisoč evrov ali več, to pomeni, da spadete v to skupino, proizvede približno 175 krat več oglika kot najrevnejši 10 odstotkov. Kako se lahko v svetu, v katerem si naj vsi prizadevali za visoke dohodke in sognemo spremeniti zemljo, od katere je odvisna vsa blaginja v kroglo prahu? Ekonomisti nam pravijo, da lahko to dosežemo zločitvijo gospodarske rasti od uporabe materialov. Torej, kako dobro nam gre to od rok, V članku objavljenem v reviji PLOS ONE ugotavljajo, da čeprav se je v nekaterih državah zgodila relativno to vrst ločitev. v zadnjih 50 letih ni nobena država dosegla absolutne ločitve. To pomeni, da se količina materialov in energije, ki je povezana z vsakim povečanjem BDP-ja, lahko sicer zmanjša, vendar pa, ker rast presega učinkovitost, se celotna poraba virov še naprej povečuje. Še pomembnejša kot razkriva je ugotovitev, da zaradi fizičnih omejitev učinkovitosti tako absolutna kot relativna ločitev od uporabe temeljnih virov dokoročno ne mogoča. Svetovna stopnja rasti za tri odstotke na leto pomeni, da se velikost svetovnega gospodarstva podovi vsakih 24 let. Zato se okoljske krize pospešujejo s tako stopnjo. Toda načrt je zakotoviti, da se podvaja znova in znova v neskončnost. V prizadevanji za zaščito živega sveta pred vrticem uničenja verjamemo, da se borimo proti korporacijam in vladam ter splošni neumnosti človeštva. Vendar so to le zastopniki resničnega problema. Več ne rasti na planetu, ki ne raste. Tisti, ki upravičujejo ta sistem, ustrajajo, da je gospodarska rast bistvena za zmanjševanje revščine. Toda članek v reviji World Economic Review ugotavlja, da najrevnejših 60 odstotkov svetovnega prebivalstva prejme le 5 odstotkov dodatnega dohodka, ki ga ustvarja naraščujoči BDP. Posledično je za vsako zmanjševanje revščine v višini enega ameriškega dolarja potrebnih 111 dolarjev. Po trenutnih trendih bi zato, da bi vsem lahko zagotovili prihodek 5 dolarjev na dan, potrebovali 200 let. Do te točke bi povprečni dohodek na prebivalca dosegel 1 milijon dolarjev letno, gospodarstvo pa bi bilo 175 krat večje kot je danes. To ni formula za zmanjševanje revščine. To je formula za uničenje vsega in vsakogar. Ko boste slišali, da ima nekaj ekonomski smisel, to pomeni, da je v nasprotju zdravo pametjo. Ti razumni moški in ženske, ki vodijo finančne organizacije in centralne banke, ki vidijo neskončno rast potrošnje kot normalno in nujno, niso pri pameti. Zato, da bi ohranili niz nekih številk, ki imajo zelo malo povezave s splošno blaginjo, uničujemo čudesa živega sveta in blaginjo prihodnih generacij. Celeno potrošništvo, lučevanje uporabe virov, odrasti, trajnost na rast, vse to so iluzije, zasnovane, da bi opravičili ekonomski model, ki nas vodi v katastrofo. Sedani sistem, ki temelji na zasebnem razkošju in javni bedi, nas bo vse osiromašil. V tem modelu sta luksus in pomankanje zvir z dvema glavama. Potrebujemo drugačen sistem, ki ne bo temeljiv na ekonomskih abstrakcijah, temveč na fizičnih dejstvih, ki določajo parametre, s katerimi lahko ocenjujemo njegovo zdravje. Graditi moramo svet, v katerem je rast nepotrebna, svet zasebne zadostnosti in javnega razkošja. Moramo ga uresničiti, preden nas v to prisili katastrofa. Članek je bil v izvirniku objavljen časopisu The Guardian. Slovenski prevod v celoti najdete na blogu Okleševanje na tehnici. Tenica I went to Warsaw, and it was still a strict communist regime. But anyway, something about being there was very interesting, I found. After a couple of weeks, something changed in me. The city was quite gloomy and grey, and... But after a while, my brain seemed clearer. I was writing a lot more in my journal, ideas I had never thought of before. <laughs> it took me a while to figure out why I felt, you know, so different. And then one day, as I was walking through the Jewish cemetery, I don't know why, but it occurred to me there, I realized that I had spent the last two weeks away from most of my habits. TV was in a language I didn't understand. There was nothing to buy, no advertisements anywhere. So all I had been doing was walk around, think and write. My brain felt like it was at rest, free from the consuming frenzy. And I have to say, it was almost like a natural high. I felt so peaceful inside, no strange urge to be somewhere else, to shop. Yeah. Maybe it could have seemed like boredom at first but it quickly became very very soulful. Zofini liubimci Ali je filozofija preprosto težja od znanosti? Kakšen je namen filozofije? Alfred North Whitehead jo je opredelil kot niz opomp k Platonu. Njegovo stališče lahko razumemo, saj se na površju zdi, da v dveh in pol tisoč letih, odkar je Platon pisa svoje dialoge, nismo veliko napredovali. Današnji filozofi se še vedno kvarjajo s številnimi enakimi vprašanji kot stari Grki. Kaj je osnova moralnosti? Kako lahko opredelimo znanje? Ali za videzom sveta obstaja kakšna globlja resničnost? Filozofija se v primerjavi znanosti oglede tega slabo odreže. Odkar je znanost v 17. stoletju prevzela svojo sodobno obliko, je to dolga zgodba o uspehu. Razkrila je delovanje narave in prinesla neizmerne koristi človeštvu. Mehanika in elektromagnetizem sta temelja tehnološkega napredka sodobnega sveta, medtem ko sta kemija in mikrobiologija naredili veliko, da bi nas osvobodili tiranije bolezni. Ta kontrast ne skrbi vsah filozofov, za nekatere je vrednost filozofije v procesu in ne v končnem izdelku. V skladu s Sokratovim izrekom neraziskano življenje ni vredno življenja, Menijo, da je razmišljanje o človeški situaciji dragoceno samo po sebi, tudi če ne ponuja dokončnih odgovorov. Drugi sledijo Marksu: Filozofi so svet samo razlagali, gre pa za to, da ga spremenimo. In vidijo filozofijo kot gonilno silo političnih sprememb, katere namen ni reflektirati realnosti, temveč jo razbijati. Kljub temu večina sodobnih filozofov, vključno z menoj, o filozofiji še vedno razmišlja kot o poti do resnice. Konec koncev, metode, ki jih uporabljamo, drugače ne bi imele smisla. Naši prispevki si prizadevajo biti pedantno natančni. Svoje teze zastavljamo previdno, skrbno zbiramo in urejamo vire, ki jo podpirajo in izzivamo bralce, da najdejo nasprotne primere. V večini primerov to ni prav posebej zabavno, in zagotovo na ljudi nima kakšnega posebnega vpliva. Če nam vsa ta skrbna analiza ne bi pomagala pri približevanju resnici, bi s svojim časom zagotovo lahko počeli kaj bolj smiselnega. Kljub temu, če je resnica cilj, ki je napredek? Ali ne bi bilo za filozofijo bolje, če bi vse skupaj predala znanosti, ki se je na tem področju že izkazala? No, En odgovor na ta izziv bi bil, da filozofija na natanko to že nekaj časa počne. V skladu s spin-off teorijo filozofskega napredka se vse nove znanosti začnejo kot veje filozofije in se kot ločene discipline lahko oveljavijo šele, ko jim filozofija zapusti dovolj intelektualnega kapitala, da lahko preživijo same. V tej zgodbi je zagotovo nekaj resnice. Fizika, ki jo poznamo, je bila utemeljena v mehanični filozofiji 17. stoletja Descartes in drugih. Podobno se veliko psihologije utemeljuje na principu asociativnosti, ki ga je prvi določil David Hume. Ekonomija pa je zrasla iz doktrin, ki so jih prvi razvili misleci, ki so se imeli za filozofe. Ta proces se nadaljuje tudi v sodobni svet. V 20. stoletju sta se tako lingvistika kot računalništvo iztrgali iz svojega filozofskega pristana in se uveljavili kot neodvisni disciplini. Po tej spin-off teoriji je torej domnevno pomankanje napredka v filozofiji zgolj iluzija. Kadarkoli filozofija napreduje, ustvari nov predmet, ki potem ne velja več za del filozofije – V resnici filozofija ves čas napreduje, vendar to dejstvo zastirajo nenehne prejmenovanja njenih intelektualnih potomcev. To, da teorija spin-offa nas lahko pripelje samo do določene točke. Kaj pa tista področja, za katera se zdi, da se še vedno ukvarjamo z enakimi vprašanji kot grki? Filozofija ni prepustila vsega drugim univerzitetnim oddelkom in še vedno ohranja veliko lastnih vprašanj, s katerimi zaposluje svoje študente. Težave je v tem, da se ne zdi, da bi ponujala kakšne dokončne odgovore, ko gre za teme, kot so morala, znanje, svobodna volja, zavest in tako naprej, predavatelji še vedno razpravljajo o širokem naboru možnosti, ki so že zelo dolgo z nami. Nedvomno nekatere razlike med filozofijo in znanostjo izhajajo iz različnih metod raziskovanja, ki jih uporabljata, kjer filozofija na analizi in argumentaciji je znanost predana podatkom, Ko so znanstveniki povabljeni, da spregovorijo o raziskavah, jim ni dovoljeno preprosto teoretizirati, kakorkoli zanimivo bi to lahko bilo. Strokovna zahteva je, da morajo predložiti ugotovitve, ki so jih opazovali. Če nimate PowerPoint predstavitve, s katero prikažete svoje najnovejše eksperimentalne rezultate, potem nimate o čem govoriti. Glede na ta kontrast, ni presenetljivo, da so filozofi manj enotni kot znanstveniki. Podatki so podatki. Če vam eksperimentalne ugotovitve nekaj pokažejo, temu težko oporekate. Argumenti pa imajo vrzeli. Še posebej argumenti, ki jih oblikujejo filozofi, imajo veliko gibljivih delov, ki ponujajo kritikom dovolj prostora za dvom. Zato imajo filozofi vedno na voljo veliko prostora za medsebojno razpravo med tem, ko morajo znanstveniki nasprotno sprejeti, kar jim je ponujeno. Lahko bi mislili, da je razlika v raziskovalnih metodah posledica različnih predmetov, ki jih preučuje ta znanost in filozofija. Vprašanje fizike in kemije je mogoče vedno reševati z eksperimentalnimi raziskavami, med tem, ko empirične metode ne morejo pojasniti morale in svobodne volje. Ampak to bi bila napačna diagnoza. Veliko eksperimentalno neizsledljivih problemov se namreč pojavlja tudi v znanosti. Vzemimo interpretacijo kvantne mehanike ali evolucijo altruističnih instinktov. Tudi to sta znanstveni vprašanji, vendar zanju nimamo enostavnih eksperimentalnih rešitev. Država je tem, da če tudi imamo vse eksperimentalne rezultate, ki si jih lahko želimo, ne moremo zanju najti primerne teorije. Filozofski problemi se torej pojavljajo tako znotraj znanosti kot zunanje. Prava razlika med filozofijo in znanostjo ni predmetno področje, ampak vrsta problema. Filozofsko vprašanje imajo navadi obliko paradoksa. Na ljudi lahko na primer vpliva morala, vendar moralna dejstva niso del vzročnega reda. Svobodna volja je nezdružljiva z determinizmom, vendar tudi z naključnostjo. Vemo, da sedimo za pravo mizo, a naši dokazi ne izključujejo, da sedimo v matrici podobni računalniški simulaciji. V priču to vrstnih ugank potrebujemo filozofske metode, s katerimi lahko razdelamo naše mišljenje. Nekaj manjka, a ne vemo točno kaj. Katalogizirati moramo svoje domneve, pogosto tudi tiste, za katere sploh nismo vedeli, da jih imamo, in jih izpostaviti kritični analizi. Zato se lahko filozofski problemi pojavijo tudi na predmetnih področjih znanosti. Tudi znanstvene teorije se lahko okužijo s paradoksi. Kvantni valovni paket mora razpasti, vendar to krši zakone fizike. Altruizem se ne bi smel razviti, vendar se. Tukaj ponovno potrebujemo filozofske metode. Ugotoviti moramo kje nas naše mišljenje vodi na napačno pot, da lahko presodimo naše teoretske predpostavke in najdemo napake. Treba je povedati, da znanstveniki pri tem niso posebej dobri. Veliko bolj zadovoljni so s tem, kar je Thomas Kuhn imenoval normalna znanost, ki deluje znotraj paradigem uveljavljenih predpostavk in tehnik, ki jim omogočajo, da se osredotočijo na vprašanja, ki jih je mogoče rešiti eksperimentalno. Ko se soočijo pravo teoretično uganko si večina znanstvenikov zakrije uči in upa, da bo izginila. Eden veliki škandalo sodobnega intelektualnega življenja je način, kako so fiziki skozi 20. stoletje probleme kvantne mehanike pometli pod preprogo. Pod vodstvom Nilsa Bora in njegove nazadnjaške köbenhaunske interpretacije kvantne mehanike so generacijam študentov pripovedovali, da se z očitnimi nedoslednostmi v teoriji nimajo kaj ukvarjati. Utihnite in računajte je tipečen odziv vsakemu do diplomskemu študentu, ki je dovolj drzen, da prevrašuje tehtnost teorije. Ta slogan je bil različno pripisan Paulu Diraku, Richardu Feynmanu in drugim. Nedoločenost pripisa je sama po sebi določen pokazatelj razširjenosti tega odnosa. Če prašate mene, relativna nedokončnost filozofskih razprav ne vpliva na diskreditacijo discipline. To je naravni učinek nalog, s katerimi se sooča filozofija. Večina ljudi ne uživa v razbijanju svojih glav ob grde paradokse. To je omazano delo, to da nekdo ga mora početi. Glede na to, ni presenetljivo, da filozofske težave niso enostavne za reševanje. Težavnost filozofije ne izhaja iz kakšnega njenega predmetnega področja ali neostreznosti njenih metod, ampak preprosto iz dejstva, da se loteva težkih vprašanj. V filozofiji je tudi mimo njenih spin-off disciplin morda več napredka, kot se zdi na prvi pogled. Na površini se lahko zdi, kot da nikoli ne pridemo do kakšne rešitve. Toda za videzom filozofija nikakor ni nesposobna napredovati. Pomakljivosti uveljavljenih stališč se razkrijejo in filozofija se premakne naprej, raziskovati novo področje. V 19. stoletju so skoraj vsi filozofi mislili, da je svet nekakšen mentalni konstrukt, danes pa bi težko našli kakšnega takšnega idealista. Emotivistično presojanje moralnih sodb je bilo sredi prejšnjega stoletja zelo razširjeno, danes pa nihče več ne brani to vrstne preproščine. Napredovanje je morda počasno in težavno, tudi to ne pomeni, da ga ni. Morda filozofija prinaša ravno toliko napredka, kot se glede na težavnost njenih nalog od nje lahko pričakuje. Članek Davida Papinoa je bil v izvirniku objavljen v tedniku The Times Literary Supplement. Slovenski prevod pa najdete na blogu Humanistična postaja oziroma na strani postaja.wordpress.com. S tem tokratno odajo zaključujemo. Spremljajte našo spletno stran vabljeni na dogodke, ki jih pripravljamo v mestu in predsem mislite kritično. Zahvaljujemo se vam za pozornost, hkrati pa vas vabimo tudi k sodelovanju. Kaj in kako izveste, če preverite našo spletno stran ali nam pišete na mail naslov zofijini afna na gmail Od zdajo smo pripravili Niko, Urška in Robert, brala sva Špela in Andrej. Skozi oddajo smo poslušali glasbo, ki je prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. za stimulacijo vaše kritične fantazije. Zofini, ljubimci...